E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, dall'altra parte del telefono una voce nota da questi microfoni ma insomma un compagno per parlare eh, delle iniziative che appunto si terranno come eh, dicevo prima a partire dall'incontro pubblico organizzato dai comitati del Lazio per domani alla facoltà di fisica alla Sapienza. Pronto ci senti? Sì, vi sento. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Eh, ciao, insomma, se vogliamo cominciare a parlare appunto in che quadro magari si eh, organizza questa iniziativa di domani e poi anche in vista del presidio del, dell'11 aprile. Eh, sì, allora, guarda, l'iniziativa di domani, un incontro pubblico, un'assemblea pubblica, non sappiamo so, nemmeno come inquadrarla. perché nel corso insomma, dei degli ultime settimane dei mesi ci sono state parecchie su tutti i territori dove si gioca la partita dello smaltimento dei rifiuti ci sono state tantissime novità, cambiamenti e iniziative istituzionali che hanno modificato il quadro regionale. E, e quindi sicuramente si partirà venerdì da un momento di... riepilogo della situazione che ci troviamo a vivere ad oggi, e proprio alla luce di queste iniziative. e Poi riprenderemo il discorso che abbiamo portato avanti da, insomma, da parecchio tempo a questa parte in relazione a costruire un'opposizione al piano regionale dei rifiuti, eh, piano regionale che è stato presentato sotto forma di bozza dalla Conservizi Lazio, che è un'associazione che raggruppa le principali aziende del settore, lo scorso 13 dicembre 2013 in regione, con la presenza anche del presidente Zingaretti e l'assessore Civica, lasciando intendere che questo piano, queste linee guida della Conservizi avrebbero ricalcato il piano regionale dei rifiuti vero e proprio quello politico, quello emanato dagli organismi politici. E fin da subito insomma, non c'è stato bene quel piano del regionale, perché insomma, brevemente ha delle criticità fortissime, eh, 2 milioni di nuovi metri cubi di discarica, eh, portare a regime gli impianti di incenerimento già presenti sul territorio del Lazio, e poi la cosa magari è ancora più assurda la richiesta di una deroga eh, per il 2020 per il raggiungimento del 65% dell'obiettivo dell della raccolta differenziata L obiettivo che andava raggiunto già due anni fa nel 2012 ma che viene allegramente insomma, derogato eh, alla luce insomma, delle forti lobby che invece continuano a fare profitti sul sistema di scarica e inceneritori e quindi insomma, molto spaventati per uh, le linee guida che vengono proposte, questo nuovo piano dei rifiuti e già da tempo abbiamo deciso insomma, di mettere in cantiere iniziative proprio contro questo piano che verrà alla luce non si sa bene quando, perché proprio poi con l'inizio dell'anno il terremoto nato dall'inchiesta Cerroni ha dato un colpo d'arresto all'iniziativa politica e amministrativa su questa tematica e quindi ha fatto slittare eh, la presentazione. Eh, noi comunque proprio per, uh, insomma, il, per gli, i fatti che accadono ormai quotidianamente sui territori dove c'è presente una discarica, un impianto di MB o un inceneritore eh, sentiamo la necessità comunque già del resto di andare in Regione e chiarire quale, con uh, il Presidente Zingaretti e l'assessore civica quali sono invece le necessità, i bisogni su questo aspetto dei territori che patiscono invece la presenza di discariche e incineritori eh, e che non ci sarà assolutamente bene eh, un piano dei rifiuti e incolla della bozza proposta dalle aziende eh, riunite sotto servizi E quindi questo qui insomma è sicuramente diciamo, i tipi di passaggio che vediamo alcuni, passaggi che vogliamo, su cui vogliamo ragionare e costruire iniziative. e Quindi appunto eh, ragionare a cominciare da, da domani insomma a questo incontro, cioè a cominciare insomma domani sarà uno di questi momenti insomma perché in, in realtà le iniziative sono state tante insomma anche in nei mesi passati eh, e poi appunto per andare verso al all'11 aprile eh, co come data eh sì. di presenza pubblica di piazza. Sì, una data pubblica di piazza un po' intermedia rispetto agli obiettivi veri e propri perché ancora sono celati, eh, che però mh, rilancia l'iniziativa e comunque rimette al centro del dibattito la prospettiva che hanno i comitati su questo tipo di situazioni e su sull'argomento rifiuti ed energia, perché poi sono, sono strettamente intrecciati gli, questi due aspetti. con gli inceneritori per la produzione di energia elettrica e invece eh, recentemente con eh, il proliferare di impianti a biogas e a biomassa eh, che viene invece in questo caso la frazione umida del rifiuto coinvolta nella produzione di energia con conseguenze molto gravi per la salute delle popolazioni e del territorio e con una truffa anche abbastanza evidente rispetto invece alle casse della, de, della popolazione stessa perché gli impianti a biogassa e biomassa uh, insomma alla fine del loro ciclo di lavorazione dell'umido producono non, no, non compost di qualità ma un uh, fango industriale che va smaltito in discarica speciale con costi doppi che poi verranno uh, logicamente accollati a chi paga la tassa sui rifiuti e quindi insomma anche un, elemento, un ulteriore elemento di, ehm, di criticità rispetto alle mh, condizioni di vita e anche di reddito uh, della popolazione che dovrebbe insomma, soddisfare la fame di profitti mh, dei lobby e gruppi industriali. attraverso invece insomma, il solito esborso sotto forma di eh, tariffa dei rifiuti. E quindi insomma, anche questo aspetto andrà sicuramente ribadito, rilanciato, perché nel futuro immediato è quello su cui si punterà di più e sicuramente ci punteranno di più le giunte comunali e regionali del cosiddetto centro sinistra perché insomma green economy e produzione di energia tra moltissimi virgolette verde è un cavallo di battaglia di quell'area di quell politica, cosiddetta di centro-sinistra, anche dei partiti eh, più mh, ancora più a sinistra, eh, insomma eh, sinistra ecologia libertà è eh, è da sempre, fin dall'inizio, un, un streno difensore degli impianti e a, a biogas, e a biomassa, eh, proprio in una prospettiva appunto di un'industria verde che dovrebbe insomma, eh, farci uscire dalle criticità dell'industria eh, che fino a questo momento ha governato questo paese e ha prodotto i danni Che, abbiamo, che vediamo tutti i giorni però insomma, noi sappiamo bene che questa è una ennesima truffa e cercheremo insomma, di contrastarla a partire proprio da questi soggetti politici che invece magari cercano di mascherarsi dietro etichette green e di compatibilità ambientale e di rispetto della salute umana e quindi questa è un'altra sfida che, si, che insomma ci intendiamo Uh, sicuramente a prendere sulle nostre spalle per insomma essere più efficaci nella nell'opposizione a questi progetti. Se, certo, e non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto appunto a quanto stavamo eh, dicendo. Ci sarà modo ovviamente guarda... la prossima settimana insomma di eh, parlarne. Ma eh, intanto, Beh, guarda, nelle ultime settimane, eh, sicuramente è stata molto forte a livello su tutta la regione l'attività delle prefetture. E dei prefetti eh, che mh, attraverso i loro poteri insomma, stanno cercando di estromettere eh, le società di Maglio Cerroni dal mercato dello smaltimento dei rifiuti utilizzando una mancanza che queste società avevano a livello amministrativo eh, le, la maggior parte delle società di Maglio Cerroni non hanno mai stipulato il certificato antimafia che insomma può sembrare una cosa un po', un po sciocchina, però in realtà è stato, è, è il pretesto per iniziative anche abbastanza eclatanti eh, con ordinanze che cercano di mettere fuori gioco mh, Le discariche uh, appunto come Albano, Roncigliano, se si sta parlando di, di, di tutto questo ambito. E no? Anche i DNB della Golari a Malagrotta e l'ordinanza del sindaco di Roma a Marino. Per, eh, però queste iniziative prefettizie in realtà poi non rispondono come quelle, le iniziative della Regione Lazio a dei criteri ehm, Che, eh, insomma cerchino di ristabilire un smaltimento dei rifiuti compatibile con la situazione sanitaria dei territori dove viene svolto ma si continua a cercare invece di mh, rubare fette di mercato per assicurare profitti a qualche altra cordata e quindi si cominciano a spuntare nomi vecchi e nu nu nu nu nu nu nuovi sempre nello stesso ambito che eh, si fanno tutto per insomma, rubare qualche pezzettino a quello che era il monopolio di Maglio Cerroni eh, e qui invece noi abbiamo constatato che proprio sul territorio qui d'Albano il sindaco di Albano invece si è speso in maniera completa e con una insomma Eh, rapidità, una solerzia mai vista prima proprio per cercare di impedire la chiusura della discarica eh, e perché insomma, per senso di responsabilità dai comunicati che ha mandato deve assicurare al bacino di riferimento una discarica di servizio. Poi se la discarica di servizio è praticamente quasi esaurita per colpa della gestione catastrofica è stata condotta fino a questo momento e che il comune albano è corresponsabile in quel corresponsabile eh, ci viene da pensare che insomma solo quando mh, si toccano gli interessi economici poi eh, la politica cerca di intervenire e cerca di intervenire tutelando quegli interessi economici e su quell'aspetto sono stati bravissimi poi invece quando magari cittadini e lì i residenti delle zone intorno alla discarica eh, pretendono oh, che ci sia un monitoraggio dei camion e della qualità dell'aria e della qualità dell'acqua, le iniziative delle amministrazioni diventano elefantiache, lentissime, con un, un giro di burocrati, buro burocratico insomma. Ehm, sconfortante e invece, invece quando c'è da difendere gli interessi economici del uh, referente imprenditoriale insomma si accelera tutto e si diventa di una insomma, bravura uh, incredibile quindi insomma c'è anche da constatare questo tipo di atteggiamenti delle amministrazioni e eh, degli enti locali. Benissimo e insomma benissimo. A questo punto ricordiamo appunto ancora l'appuntamento di domani, insomma, che è qui appunto alla Sapienza, alla facoltà di fisica alle 16:30, no? Sì, al vecchio ben edificio. Benissimo. E, e l'appuntamento di venerdì 11 aprile dalle 10 di mattina a presidio sotto la regione Lazio a via Rosa Raimondi Garibaldi che è la sede di Garbatella Bene, ti ringraziamo ancora no, Un saluto e un ringraziamento, ciao Ciao, ciao, a presto